Csili. Az apja mondogatja neki játék közben. Mi van te kis csiripiszli? Gyerekként meg szeretné fejteni a szó jelentését, de nincs meg hozzá a tudása, ma pedig már késő. Az apja olyan szeretettel szólítja ezen a néven, hogy az első hallásra értelmetlen szó jelentőségesen megtelik érzelmekkel. A csiripiszli talán azt jelenti, hogy szeretlek, te gyerek, de ezt nem tudom megfelelően kifejezni feléd, ezért kedvesen, hisé idétlenül becézlek. Az apjához vezető utak időközben megtelnek súlyos és kimondatlan terhekkel. Kemény és betokosodott lesz az érzelem, amit iránta táplál. Néha megpróbálja bontogatni magában, hát ha képes felfeszíteni a nehéz tokot, de vagy a körme szakad le, vagy a kés csorbul ki, amivel feszegeti. Egyszer próbálja kisollóval is, de eltörik a vége. Néha úgy érzi, már egészen hozzáfér az apjához. Már kezd neki megnyílni, már egészen ismerősnek tekinti. Aztán az apja valamilyen banális ok miatt újra bezár, hátrál néhány lépést, és olyat tesz vagy mond, amivel jó messzire löki magától. Az apja megfejthetetlenebb bárminél. Olyan, mint egy szikla, aminek nincsenek szirtyei. Nem lehet feljutni rá. A falai veszélyesen merőlegesek. Nincsenek rajta kitüremkedések, csak egy egyenes, ami semmilyen kapaszkodóval nem szolgál. Az apját senki nem tudja megmászni, lezuhan róla mindenki. Az aljánál bekövetkezett sérülések pedig végzetesek lehetnek. Gyerekkorában még úgy tűnik menthető a helyzet, hogy van valamiféle remény arra, hogy feltöri apja kemény héjait, de ahogy kamaszodik, úgy foszlik egyre inkább ez a vállalás semmivé. Később fiatal felnőttként, amikor egészen távol élnek egymástól, akkor egy idő után újra megpróbál az apja közelébe férkőzni. De sok évig tartó küzdelem után ismét kudarcba fullad. Aztán azt gondolja, majd a rák segít, hogy majd az apja megszánja, együttérző lesz, vagy megijed, hogy elveszítheti, de az apja nem mozdul egy tapottat sem. Kőszikla marad akkor is, amikor ő haldoklik. Nem tud az apjából érzelmet kiváltani a lehetséges halálával sem. Ezért inkább meg sem hal, mert látni akarja, egyszer az életben el akarja érni, hogy az apja büszke rá, hogy elismerje, hogy felemelje, és azt mondja, igen, ezt jól csináltad, te kis csiripiszli. De erről most, ebben a pillanatban azt hiszi, sosem fog megtörténni már. Amikor aztán végérvényesen eltemeti magában az apját, amikor úgy dönt teljesen felesleges bármilyen esélyt adni arra, hogy megváltozzon közöttük a helyzet, akkor rettenetes lelkiismeret furdalás kezdi gyötörni, amiért nem törődik az apjával. Félreteszi az önérzetét azzal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen az apja sem törődött vele isten igazából sohasem. Sosem fejezte ki a szeretetét túlságosan, sosem tisztelte igazán azt az embert, aki lett belőle, de a bűntudata mégsem hagyja nyugodni. Úgy dönt, még egyszer utoljára megpróbál közel kerülni az apjához. Ezután hónapok telnek el, még újra fel tudja hívni, és amikor az apja hosszú könyörgések és duzzogások után fogadja őt, akkor úgy viselkedik, mint egy kóbor kóborkutya, akit beengednek az udvarra, de a lábtörlőre már nem mehet fel. Hálásan csaholva nézi a jutalomfalatot, amit odavetnek elé. Ez a próbálkozása is évekig tart, egészen tavalyig, amíg aztán véglegesen megérti, hogy nem teheti ezt többé magával. Nem teheti meg, hogy tovább engedi magában ezt a fájdalmat, amit az apja okoz benne a szeretetlenségével. Az utolsó alkalommal, amikor találkoznak, az apja durva vele, nem csak verbálisan, hanem fizikailag is. Nem üti meg, nem történik semmi ilyesmi, de az erőfölényét egy ártatlan játékba csomagolva demonstrálja rajta. Ő pedig ezúttal nem hagyja magát, kikel magából, erősen visszaszól és faképnél hagyja. Az apja pedig csak áll megmerevedve, nem érti, hogy a durvasága valóban durvaság, az ő értékítéletében mindaz csak játék, amit tesz a lányával. Ő pedig úgy dönt, hogy nem engedi többé bele magát ebbe a helyzetbe, hogy jobb lesz, ha eltávolítja minél messzebbre magától, és nem keresi többé. De az apja hamarabb cselekszik nála, mert lecseréli a telefonszámát, és nem küldi el az új számot neki. Ő már nem sír. Retteg attól, hogy úgy veszíti el az apját, hogy soha nem mászott fel egy sziklára sem. Jelen időben nehéz beszélni, mert az ember mindig a múltra gondol. Pedig nem kéne. Kedves D., ne haragudjon meg rám, hogy a levelemmel zavarom, remélem nem sokkolom teljesen. Erről a történetről kevés tudomásom van, de nem tehetem meg, hogy nem járok a végére. Anyámnak ugyanaz a vezeték neve, mint önnek. Ez nem túl gyakori név, így amikor a párom édesapja épp örröltett említést egy ártatlan szombat délutáni süteménykészítés közben, akkor különös felismerés hasított belém. Először csak gépiesen ismételgettem magamban a nevét, aztán hangosan ki is mondtam, mire a párom anyja furcsán rám nézett, és megkérdezte, mi bajom van. Hogy mi bajom van? Hát semmi bajom nem volt, csak a doktornő neve nem hétköznapi, ugyanígy hívják az anyámat is. Az anyámat, akinek él egy nővére valahol, akivel soha életében nem találkozott. Ez a nővére csak néhány hónappal idősebb nála, őt is ugyanúgy elhagyta az apjuk, mint később aztán anyámékat is. Onnantól fogva megszűnt számukra létezni ez az apa, aki tulajdonképpen az én nagyapám. Anyám később is csak foszlányokban tett említést az apjáról, akiről már kisgyermekként sem szerzett jó emlékeket. Ezzel kapcsolatban olyan volt, mint egy kajdló, aminek nem lehet felfeszíteni a héját, amiről soha nem derült ki, mit tartogat a belseje. Van-e benne igaz gyöngy, egyáltalán éle még, vagy üres teljesen, Elporlad benne az összes szerves rész. Anyám soha nem beszélt nekünk az apjáról. Évekkel ezelőtt viszont elmesélte, hogy megkereste őt a nővére, aki csak néhány hónappal idősebb nála. Egészen pici babakorában hagyta előt az apjuk, és most azt a hírt hozta, hogy az apjuk meghalt. Szerette volna közölni ezt, és szerette volna azt is, ha felveszik a kapcsolatot. De anyám ezelől elzárkózott a húgával együtt. Mindezekről szintén nagyon kurtán számolt be nekünk a gyerekeinek, mintha nem akarná bolygatni a múltat, mintha azt gondolná, jól van az úgy, ahogy van, és nem szükséges az életbe több felesleges bonyodalom. Ennek az állítólagos nővérnek is ugyanúgy D a neve, mint önnek. Minden stimmel, a név is, a dátum is, de még a fotó is, amit eddig önről láttam. Mintha anyám tekintene vissza rám, amikor önre nézek. Tisztában vagyok azzal, hogy egy ilyen levél egy vadidegentől csak úgy a semmiből mennyire felkavaró lehet. Tisztában vagyok vele, hogy most ennyi év és az elutasítás után ez lehet fájdalmas is. Tisztában vagyok vele, hogy lehet mindez csak véletlen, de ha megtisztelne vele, hogy válaszol, nagyon boldog lennék. Tudni szeretném valóban olyan furfangos-e az élet, hogy megteszi azt velem valamiféle fájdalmas és örömteli játékot űzve, hogy anyám temetésének napján elküldi hozzám életem szerelmét, majd ennek folyamán abba az utcába járok le hétvégenként, amitől egy sarokra él az anyám nővére. Tudnom kell, hogy az élet ilyen nagy rendezőe, hogy minden észérv ellenére mégis létezik az eleve elrendelt sors, vagy csak egy fatális véletlen a hasonlóság, a névazonosság, a születési hely és idő egybeesése. Egy kicsit reménykedem is, hogy nem válaszol, mert addig él bennem életemben először a sorsba vetett reményem. Rettegek a válaszától, mert mi van, ha mégsem ön az anyám elveszett testvére? Mi van, ha az élet nem rendez eleve semmit? Nincs is sors, csak az én képzeletem szüleménye ez az egész. Anyámat sajnos már nem tudom megkérdezni mindezekről, nem tudom megkérni, hogy mesélj el pontosan, hogy is volt az apjával, és ki volt az, aki megkereste. Anyánkat három évvel ezelőtt veszítettük el a járványban. Ha nem is anyám volt az ön húga, annyit azért szeretnék elmesélni róla, hogy a legerősebb ember volt a világon, és nála jobban nem szerette senki az életet és a gyerekeit. Azt is tudom még, hogy anyám meg akarta keresni a halála előtt nem sokkal a nővérét, legalábbis erről beszélt nekünk egy szombat délutánon süteménykészítés közben, csak végül nem volt már ideje rá. Talán azt akarja üzenni, hogy ez most a mi feladatunk. Ha nem is a sors rendezi ezt az egészet, az élet mégis szép sormintákat ölt rajtunk, mert anyámmal is épp úgy készítem a süteményeket minden szombaton, mint a párom anyjával. Kedves D., Ölelem akkor is, ha nem fűz bennünket rokoni szál. Mindenhogyan, mert adott felismerést és reményt. Üdvözlettel, M. Az élet egy adott pontján újra gyerek lesz. Úgy ír, úgy fogalmaz bizonyos élethelyzetekben, mintha 15 éves lenne, pedig már felnőtt. A kiforrót tapasztalása egyszer egy gyermekivé tömörül, apróvá zsugorodik össze az érzékelés és az elme, másmilyen nyelven kezd el beszélni fordulópontoknál, mintha egy másik ember lenne, mintha az, aki addig volt, egy szempillantás alatt megszűnne létezni. Az új nyelvezetet kezdetben furcsálja a környezete, talán meg is jegyzi, aztán csodálni kezdi tisztaságát és ártatlanságát. A folyamatok úgy játszódnak le, hogy a nagy közönség számára észrevétlen marad az, hogy történt bármi. Nem üvölt a változás, csak óvatosan bontakozik ki. Kihámozza magát egy bábból, és hangtalanul megrezgeti az új szárnyakat. A változás nem üvölt. Egyszer csak ott áll egy másik ember, nem harsány, eszköztelen, csak a mosolya van. Csak a mosolya van, de az nagyon erőteljesen. Annyira megszokja a legdurvább bántásokat is, hogy a bőrén egy idő után vízlepergetű anyag képződik, és a legvállalhatatlanabb jelzők is apró gömbökké válnak, amint elérnek hozzá, hogy aztán anélkül gördüljenek le a testéről, hogy vizes lenne. Kedves M, azt kérdi, van-e sors? Hát bizonyosan van, ezt már előre megmondhatom. Apám nem volt jó ember, ha lehet ilyet mondani. Mit jelent jó embernek lenni? Sokszor gondolkozom ezen. Ő is jó volt valamikor, valahogyan, aztán elromlott, és nem akart ezzel az elromlással mit kezdeni. Elhagyott mindenkit, minket, elhagyott másokat is, és egész életében talán önmagát hagyta el leginkább. Fájdalmas volt nézni a pusztulását, azt, hogy önmaga elől menekült el a legjobban. Nem talált békességet, nem kapott megbocsátást. Igaz, nem is kért soha ilyet senkitől. Apám évek óta halott. A temetésén csak néhány ember volt jelen. Szerettem volna, ha ott vannak még a lányai, a hugaim, akikről soha nem tudtam semmit. Azzal tartotta távol tőlem őket apám, hogy rossz anyjuk van a lányoknak, nem engedi őket a közelébe, de én nem tudtam megfejteni, hogy ebből mi igaz. Talán egy ideig elhittem, és nem bolygattam a dolgot, egy idő után viszont nyugtalanítani kezdett, és meg akartam őket keresni, de egészen sokáig nem volt hozzá elég bátorságom. Amikor pedig összeszedtem minden erőmet, mert már nem is volt igazi tétje, mert az apám, a közös apánk halott volt, akkor visszautasítást kaptam. Megértettem és elfogadtam a visszautasítást. Lehet én sem cselekedtem volna másként. 50 év telt el. Ötven évet úgy éltek le a hugaim, hogy nem volt apjuk, hogy egy árva szót sem tudtak róla, hogy arról sem volt fogalmuk, van egy nővérük. Én megbocsátottam apámnak, bár tőlem nem kért soha bocsánatot, a hugaim viszont nem tudtak. Hogy bocsáthatnának meg egy halottnak? Az már nem tud mondani a szájával semmit, az már nem gondol semmit, abból már nem jön semmi érdemleges. Igaz, az utolsó éveiben már csak vegetált, olyan volt, mintha nem is lenne életben, hiába lélegzett. Az apám volt az apja a te édesanyádnak is. Stimmel a dátum, a helyszín, az arc is. Az anyád az én hugom, de ez az én számomra is csak most lett kézzel fogható, így, hogy egy elutasítás után visszanyúl valaki ehhez a történethez a múltból a te személyedben és megkapargatja a felszínét. Hát ez most kiömlik szépen, és lesznek benne olyan részek, amelyek nem fognak tetszeni. A nagy egymásra találásokról hajlamos azt képzelni az ember, hogy csak a dicsfényről szólnak, de a családi történetek sohasem csak fényesek. Vannak ebben ronda részek, amiket nem akar az ember látni, amitől újra el akar menekülni. De ha már egyszer kinyitotta a lezárt ajtót, kiömlik mögüle az, ami után áhítozott. És ami után áhítozott ugyan, mert azt hitte csupa fényesség, de nem számol azzal. A valóság tud pocsék is lenni. Elmesélek mindent, amit tudok. Cserébe azt kérem, te is meséld el az életét. Elmegyek a sírjához, bár tudom, anyád nem ott van. Még mutass a képet, látni akarom az arcát. Még mondd el, miben halt meg ilyen korán. Mondd el, milyen anya volt, mit szeretett, miben hitt. Tudni akarom az egészet. Ölellek. D. Új lelet a kezében. Dekódolná, de nem lehet. Korábban Ileosztóma, melynek helyreállítása óta, kettő plusz év, folyamatosan fennálló diarroea. Mikrobiom átlagos egészségi állapotát jelző pontérték 25 alatt, 75 lenne kívánatos. Mikrobiom sanondiverzitás 3,16 alacsony. Erizi pelatoklostridium MIC 9185, firmikutes 4,75 magas. Az erizipelatoklosztridiumok magasabb abundanciáját figyelték meg hasi sugárterápián átesett pácienseknél, ahol ezen baktériumok szintje determinálta a kialakult károsodás szintjét. Két éve ugyanazok a kellemetlen panaszok jelentkeznek az emésztésében. Újabb étrend kiegészítők, tartalmú gyógyszerek, újabb diéta. Vörös hús, alkohol, cukor, tejtermékek, fehér liszt túlzottan zsíros és fűszeres ételek, amiket kerülnie kell. Akkor ezek mind tiltólistások? kérdezi. Javaslom, ne ezt a kifejezést használjuk, inkább mondjuk azt, egy ideig mellőzendőek. Egy bő pulóvert vett fel reggel, a puha fotelben úgy gubbaszt, mint egy nagy és kövér macska, pedig egyáltalán nincs túlsúlya, viszont most úgy érzi magát, mintha súlyos kilókat cipelne. A belei, mintha önálló életet élnének két éve. Néha három felvonásos opera előadást indikálnak odavent a rossz baktériumok ijesztő opera énekesekkel, máskor napokig tartó intenzív hasmenést. A különböző extrém élethelyzetekhez való alkalmazkodást ennyi idő alatt prémán megszokja. Újabb kör egy újabb orvosnál, akivel akár barátnők is lehetnének, ha nem ez lenne a felállás. Beszélgethetnének koktélok mellett a férfiakról, vagy teljesen sekélyes dolgokról, mint például a szempillaspirálok, krémek hatása, táskák és ruhák. Viszont ő imád a beleiről beszélgetni. Ennyi ismeret után az egyik legizgalmasabb szervnek tartja. Sokszor elképzeli, ahogy az orvosa a nagyműtétnél kipakolja a bérrendszert a hasüregéből, és átvizsgálja centiméterenként nincs rajta daganatos rész. A testek kirakós játékká válik az elmúlt évtizedben. Kivezetnek és visszapakolnak bele alkatrészeket. Néhányszor elképzeli magát kifordítva, közben arcpirító, ironikus poénokkal szórakoztatná a nagy érdeműt. Új lelet megértésére tett kísérlet. A hidrogén szulfid termelődése a bélben természetes élettani folyamat, mind a hámsejtek, mind a sejtjei aktív résztvevők a szintézisben. A hidrogén szulfid nagy mértékben való termelődése azonban irritálóan hathat a bélnyálkahártyára, akár gyulladást előidézve. A hidrogén szulfid termelésének csökkentésére ideiglenesen javasolt a magasként tartalmú élelmiszerek mérsékelt fogyasztása, mint a vöröshúsok, tojás, halak. Mi történik akkor, ha csak az étrendkiegészítőket és a gyógyszereket szedembe, de nem tartom a diétát? Hamis biztonságérzetet kelt. Az egész életem az. Ezen bizalmaskodóan összenevetnek. Kényszeresen érzi, hogy vicceskednie kell az orvosoknál, és nem tudja megmondani, mióta viselkedik így velük. Viccel a méheltávolítás és a sztóma visszaállítás után is. Egyedül a sztóma kivezetése után nem viccel, ott meg akar halni, de arra az időszakra nem szívesen emlékszik vissza. Javallatok a páciens állapotának javítására. Diétás kulcslépések a megfelelő diverzitás fenntartására. Omega-3. Naponta legalább négy különböző zöldség és gyümölcs. Összesen minimum 500 g zöldség elfogyasztása naponta. Hetente legalább 7 különböző típusú zöldség, 7 különböző típusú gyümölcs, három különböző olajos mag, három különböző gabona fogyasztása, fermentált ételek hetente legalább háromszor, probiotikum kezelés egyeztetendő. Körülbelül tízféle gyilkos poén jut eszébe, amíg a doktornő felsorolja a javaslatokat, de nem lő le egyet sem. Keresztbe teszi a lábát, már nem érzi úgy magát, mint egy kövér puha macska, most inkább nyúlánk és határozott, elmúlik a kezdeti rossz kedve. Ha új célokat kap, mindig így érzi magát. Képes a mérhetetlen rossz kedvéből jóra váltani, ha motiválja valami. Most pedig a gyönyörű belei lebegnek a lelki szemei előtt. Elképzeli bennük a háromféle kártékony baktériumot, amiknek most nem kellene ott lenni, és elhatározza, mindent megtesz annak érdekében, hogy kiírtsa onnan azokat. A 25 centiméterrel rövidebb bérrendszere, ami olyan sugárdózist kap, hogy ennyi idő elteltével is vígan lukulluszi lakomát tartanak benne az eszeri hiák. Csodás ez az elnevezés! Mintha valami ókori görög dráma vak és tébolyodott jósnői lennének, akiket pincetömlöcbe zárnak, de onnan is képesek befolyásolni az átkaikkal a történelem menetét. Eszeri hiák, ismételgeti, és elképzeli, milyen jelmez tervezne nekik, ha mégis látványtervező lett volna belőle. Megköszöni a doktornő idejét, és a fehér magas talpú sportcipője száránál megigazítja a fehér frottirzoknit, ami egy kicsit félrecsúszik, csúszik, amíg fészkelődik a székben. Ruganyos léptekkel indul el, a fülébe beteszi a zenét, és nem száll semmilyen tömegközlekedési eszközre vagy taxiba. A mellette elhaladó férfi megbámulja az izmos lábait. Úgy mentek vissza az utolsó látogatásuk alkalmával, hogy végül nem álltak meg az anyja házánál. A szélvédő mocskos volt, de a szélvédő mosókar hiába próbálta letörölni. A kosz olyan vastag mázat húzott az üvegre, hogy csikorgó hangot adott minden egyes csapásnál. A férfi még egyszer megkérdezte, hogy biztosan nem akar-e beköszönni azoknak, akik itt maradtak az anyja halála után, de ő csak a fejét rázta. Felhangosította a rádiót, amiben a Quimby egyik dalát kezdték játszani. Senki sem menekül. Magához szorított gyorsan mindent, ami fontos. A férfit. És az ég felé emelte a fejét. Epilógus 2024-re elkészül a majdnem 3 kilométer hosszú acélháló, amivel megakadályozzák az öngyilkosságok végrehajtását a Golden Gate hídon. Nem örül a hírnek. Mostantól nem tudnak szép helyen meghalni az emberek. Egy férfi nyilatkozik a hírportálnak. Ha hamarabb megépítik, a fiamnak és másoknak talán nem kellett volna meghalniuk. A férfi szemében szomorúság van, amíg mutatják az arcát az interjúban. Mögötte a híd gyönyörű íve vöröslik az élet reménytelenségében.